Totuși, Mitra se bucura deja în Persia de un cult important în vremea lui Darius I. Închei nota. Controversată rămâne și problema magilor și a raporturilor lor cu zoroastrismul. Ei au fost considerați, de exemplu, drept un trib aborigen de vrăjitori și de necromanți răspunzători de decradarea zoroastrismului, sau din potrivă, ca adevărat discipol ai lui Zarathustra și ai misionarilor săi în Iranul Occidental. Ei par să fi fost în epoca Imperiului Medic, secolul al VII-lea, o castă ereditară de preoți mezi, comparabil cu leviții și brahmanii. Subahemenizi reprezintă clasa sacerdotală prin excelență. După informațiile lui Herodot, ei interpretau visele, făceau profeții sacrificând cai albi și în timpul sacrificiilor psalmodiau o genealogia a zeilor, ceea ce constituie indiciul că erau păstrătorii unei tradiții de poezie religioasă. Oricum ar fi, magii au reuluat multe rituri și obiceiuri zoroastriene și au sfârșit prin a fi considerați de discipoli ai lui Zara Sustra. Într-adevăr, acesta a fost considerat de unii scritori greci drept un mag. Tot Herodot în a transmis informațiile cele mai prețioase privind iranienii de nord, în primul rând sciții. Regăsim zăul cerului, Papaios, Mitra, Helios Apolon... Ares, zeul războiului, zeita pământului și Afrodita Urania. Herodot reproduce o legendă națională despre originea triburilor scite și despre puterea regală. Nitul se explică prin ideologia tripartită a indo-europenilor și supraviețuiește în epopea populară a osetinilor din Caucaz, descendența escitiilor și ai alanilor. Istoricul grec afirmă că escitii nu aveau nici temple, nici altare, nici statui.